Бандебали старики. Кожному хотілося побачити військову здобич, що свідчила про перемогу монгольського війська, розпитати про родичів, хто живий, хто загинув, де зараз знаходиться військо. На якийсь час сторожа оточена співплемінниками забула про полонеників. І Добриня з Янкою та Ілею, ледве тримаючись на ногах від голоду та втоми, байдуже дивилися на цей строкатий галасливий натовп що гелготів, як розтривожена зграє гусей, на незліченні копички юрт, над які вивелися стезі димки, на безладно розкидані дерев'яні та кам'яні, на обудови на узвищі, звідки долітав перестук сокир, різномовний гомін рабів та різкі окрики наглядачів. Раптом Янка нехолосно скрикнула. «Боже, дивіться!» Вона показала протилежний бік. «Там!» По втоптаному снігу, нахилившись, збрили невільники. Було їх чоловік 20 чи 30. Тужачись зі всіх сил, вони довгими міцними вірюками тягнули товсту дубову колоду. Два вершники-наглядачі нагайками підганяли їх. Звичайно, колоду було б легше і доцільніше тягнути кіньми. Та не це вражало. Вражав вигляд невільників худі, зарослі, обідрені. Вони здавалися вихідцями з того світу. У багатьох крізлахи просвічували сині ребра. Дехто був без шапки, без щобітчі постолів. Їхні ноги були обв'язані якимись ганчірками. А двоє чи троє нещасних взагалі не мали на тілі нічого, крім якихось недоладних штанів, пошитих із різномасних шкурок, степових гризунів, мишей, байбаків, тушканчиків, а на ногах литяків, сплетених із ругази. Янка схлипнула. «Боже, та це ж справжнє пекло! Невже і нам доведеться отак?» Добриня обняв її за плеч і притиснув до грудей, ніби хотів закрити від жахливого видовища, що раптом постало перед ними. Для нього неволя не була невиною, та тут і йому бувалому відібрало мову. Що він міг сказати? Безперечно. Така доля ждала і їх. Рано чи пізно, але ждала. Ілля стиснув кулаки. Обличчя його спотворилося від гніву. Ну, я не доживу до такого стану. Ні, не доживу. Уб'ю якого-небудь гада, щоб і мені заподіяли смерть. Янка схопила його за рукав. «Братику, що би ти мовиш?» Та Ілля не відповів. Несподівано увесь напружився, витягнувся. Очі округлилися, а погляд, мов би, завмер. Утупився в невисоку постать жінки, що поволі вилазила з критих комшою саней. «Маріам!» – прошепотіли його зблідлі вуста. Потім він хрипко вигукнув. «Маріам!» Жіноча постать випросталася, миттє повернулася на той поклик. То справді була Маріам. Ілля, звикнула вона, Ілля, любий. Вона метнулася до нього і впала йому на груди, забилася в глухому риданні. До неї вже біг підстаркувати наглядач візничий. Але ні Маріам, ні Ілля не бачили його. Їм так було Багато що сказати одне одному. Так хотілося наговоритися. Маріам, ти жива, жива, любий, і ти живий, слава Богу. Тебе везли в санях, от для якогось хана, для менгу. І сльози знову хлинули з її очей. О, Боже, я не житиму, і заподій собі смерть. Тут візничий шарпнув дівчину за плече, замахнувся на гаєм. «Іди, а то. Ілля і Добриня схопили його за руки. Навперебій почали вмовляти його, щоб почекав, дав перемовитися словом. Та наглядач був невблаганний. Побачить, джагун і їй і мені перепаде. І потягнув дівчину до саней. «Маріам!» Ілля схопився за голову. вітче знову спотворив його схудле обличчя. «Маріам! Я знайду тебе, Ілля, знайду!» Гукнула Маріам. Але тут же її голос обірвався. Візничий запхав її в халабуду і опустив важкий полог. Валка знову рушила. Осі йшли мовчазні, пригнічені, Ілля ступав, як мертвий, ні на кого не дивлячись. Янка прихилилася до нього і погладила йому руку. «Бідний мій братику», – прошепотіла ледь чутно, – «як тобі важко! Як важко нам усім!» Незабаром їх знову зупинили. Наглядачі спішилися і почали швидко відлучати бранців по десятках і заводити у глинобитні, не то сарай, не то хати без вікон, хизари. Обнесені високою, теж глинобитною огорожею. Після ясного сонячного дня у хизарі було темно. По обидва боки від проходу лежали очеретіні мати, посеред приміщення, у великих череп'яних посудинах, схожих на велетенські мистки, але з дірочками по боках, жеврів жар, від якої йшло трохи тепла і світла, а ще більше чаду. Кияни, а було їх десятків три чи чотири. Згромадилися при вході, з острохом розглядаючи похмуре непривітне приміщення, що відтепер мало стати їхнім житлом. Прибулі мовчали. Старожили заморушилися, але мовчали теж. Раптом біля жаровні підвівся худий чолов'яга, хрипко пролунав його простуджений голос. «Кипчаки, земляки, та погляньте сюди, хто перед нами?» Клянув шаблею старого кончака це орусути. «Кляті орсутські свині, і їх так багато! Нам і самим тут ніяк повернутися, а їх привели на нашу голову, щоб вони хлептали з нами сорбу з однієї миски, щоб дихали одним повітрям. Не допустимо цього!» Він виступив наперед, худий, чорноголовий, і підняв у гору кисляві кулаки. «Ану геть звідси! Хіба не бачите хизар переповнений? Шукайте собі притулку де інде!» Добриня, що лише один з киян добре розумів половецьку мову, промовив. Але ж, чоловіче, ми прибули сюди не по власній волі. Нас селоміць, притягли сюди, в неволю, і віпхнули в цей свинюшник. Кіслявий розлютувався ще більше. Свинюшник, ви чуєте, люди, свинюшник?